278. Al-Ghazalii și concilierea dintre Calam și Sufism. Martirajul lui al Halaga a avut între alte consecințe pe aceea de a-i obliga pe suf să demonstreze în manifestările lor publice că practica lor nu contrazice nici de cum învățătura ortodoctă. Unii și camuflau experiențele mistice și ideile teologice printr-un comportament excentric. Este de pildă cazul lui Siblii. 247-861-334-945, prietenul care a stat de vorbă cu Al-Halag la locul de o cu privire la Unio mistica, și care i-a supraviețuit 23 de ani. Pentru ca să se arate cât mai ridicol, Siblin se compara adesea cu o broască răioasă. Prin paradoxele și efuziunile sale poetice, el izbuta să-și facă un privilegiu de imunitate. El spunea, citez, cel ce îl iubește pe Dumnezeu pentru actele sale de grație este un politeist, închei citatul. Odată, Sibli le-a cerut discipolilor să-i să-l părăsească, deoarece, oriunde s-ar afla, zicea, el nu va înceta să fie împreună cu ei și să-i ocrotească. Un alt mistic, iranianul Nifari, mort în 354-865, a folosit și el paradoxul, evitând însă prețiozitatea lui Siblii. El a fost probabil cel din tâi care a proclamat că rugăciunea este un dar divin. Citez. Eu sunt acela care dăruiesc. Dacă nu aș fi răspuns la rugăciunea ta, nu te-aș fi îndemnat să o faci. Închei citatul. În secolul următor martiriului lui Al-Halak, mai mulți autori au prezentat doctrina și practicile sufismului. Să reținem teoria devenită clasică a etapelor sau staților. Macamat și a stărilor Ahwal, de-a lungul căii Tariga. Macamat se scrie M-A-Q-A-M-A-T. Ahual se scrie apostrof A-H-W-A-L. Se pot distinge trei etape principale. Aceea a novicelui, murid, aceea a celui ce progresează, salic, se scrie S-A-L-I-K, și aceea a omului desăvârșit, camil, se scrie K-A-M-I-L. Asfatul șeicului său. Novicele trebuie să practice mai multe exerciții ascetice, începând cu căința și sfârșind cu acceptarea senină a tot ceea ce ți se întâmplă. Ascetia și învățătura constituie o luptă interioară cu grijă supravegheată de maestru, în vreme ce, macamar, stațiile, etapele sunt rezultatul unui efort personal. Stările sunt un dar gratuit al lui Dumnezeu. Nota 15 Numărul lor difer. Un autor citat de Anawati numește zece, între care dragostea, mas, speranța, dorința, liniștea, contemplația, certitudinea. Închei nota. Trebuie să amintim că în secolul 3-9, mistica musulmană cunoștea trei teorii privind unirea divină. Unirea concepută a ca o conjuncție, itishal, care Exclude ideea unei identități dintre spirit și Dumnezeu, sau ca o identificare, itihat, care comportă ea însăși două sensuri diferite, unul sinonim cu cel precedent, altul evocând doar o unire de natură, sau ce, ca o locuire, hulul. Spiritul divin locuiește fără să-și amestece natura în sufletul purificat al credinciosului. Învățații islamului oficial nu admit decât unirea în sens de itișal și resping cu mare violență ideea de hulul. Cel care a reușit, grație prestigiului său, să facă sufismul acceptabil pentru ortodoxia islamică a fost vestitul teolog al ghazali Născut în 451-1059, în perția orientală, Abu Hamid al-Ghazali a studiat Calamul și a devenit profesor la Bagdad. El a studiat apoi temeinic sistemele lui Farabi și Avicena, inspirată de filozofia gracă, pentru că critice și să respingă într datul său respingerea filozofilor. În urma unei crize religioase, al-Ghazali părăsește învățământul în 1075 și călătorește în Siria, vizitează Ierusalimul și o parte din Egipt, studiază iudaismul și Creștinismul, de altfel, cercetătorii au recunoscut în opera lui anumite influențe creștine. Vreme de 2 ani în Siria urmează disciplina ascetică a sufilor. După o absență de 10 ani, Al-Ghazali revine la Bagdad și reia pentru puțină vreme cariera de profesor. Dar după scurt timp se retrage împreună cu discipolii săi în orașul natal unde întemeiază un seminar, madrasa și o mănăstire de sufi. Numeroasele lui lucrări îl făcuse de mult celebru, dar el a continuat să scrie. A murit în 505-1111 venerate de toți. Nu se știe cine a fost maestrul spiritual al lui Al-Ghazali și despre tipul inițierii pe care a primit-o. Dar nu ne putem îndoi de faptul că el a descoperit insuficiența teologiei oficiale, Calam, ca urmare a unei experiențe mistice. Cum scrie de altfel cu mor, citesc, cei ce sunt atât de învățați în anumite forme rare de divorți nu pot să spună un singur cuvânt despre lucrurile cele mai simple, cum ar fi sensul sincerității față de Dumnezeu sau al încrederii în el. Închei citatul, după convertirea sa mistică și inițierea în sufism, în a înțeles că învățătura sufilor nu trebuie să rămână secretă, restrânsă la o elită spirituală, ci să devină accesibilă tuturor credincioșilor. Autenticitatea și vigoarea experienței lui mistice sunt confirmate de cea mai importantă lucrare a sa, reînvierea științelor religioase. Nota 16 după convertirea sa, Al-Ghazali scrie o autobiografie spirituală, eliberarea de eroare, dar fără să reveleze experiențele sale personale. Accentul este pus în special pe critica filozofilor. Închei nota. Este o sumă în 40 de capitole în care gazalii analizează pe rând probleme rituale, obiceiuri, mesajul profetului, cele ce duc la pieire și cele ce duc la mântuire. Tocmai în această ultimă secțiune, Al-Ghazali discută unele aspecte ale vieții mistice, însă el se străduiește să păstreze totdeauna care de mijloc completând legea și tradiția prin învățătura sufistă, dar neacordând primat experienței mistice. Datorită acestei poziții, reînvierea științelor religioase a dobândit o poziție neegalată și a fost adoptată de teologii ortodoxiei islamice. Autor enciclopedic și fecund, al Gazali era și un mare polemist totodată. El atacă fără încetare ismailismul și toate tendințele gnostice. Totuși, în unele scriere ale sale, speculațiile mistice în jurul luminii trădează o structură gnostică. După numeroși cercetători, Al-Ghazali a eșuat în planul lui de a reînvia gândirea religioasă a islamului. Oricât de strălucit ar fi, aportul lui nu izbutește deloc să prevină anchiloza care va înțepeni două sau trei secole mai târziu gândirea religioasă musulmană.